Хлопчиня плакала, але він став раптом такий лютий, що закричав з сили. «Біжи, я тобі сказав!» Хлопчиня справді перелякалася, дивилася на нього повними межаху очима і поволі задкувало. Люди обернулися до них, пройшов шепіт, корони дерев там, біля неба, захиталися і почали губити листя. І велетень глибоко вдихнув повітря, натис спиною на стовбур, і все раптом закрутилося, Почувся тріск, закричали люди, закричали звірі, звідки із і виринув перестрашений тхір. Те, що закричав, все пішло колесом, все перетворювалось у кисіль, та й крик цей застиг. Церква захиталася, він відчув гіркоту, цілі хвилі полинового духу ринули на нього згори і обкутали його. Знову напружився, аж прилила йому до обличчя кров аж задерв'яніли м'язи і зацеп'яніло тіло. Хвилі полену покотилися ще густіше. Вже не було нічого, крім полену та відчаю, крім гіркоти і лева, що швидко пішов йому на зустріч. Ну от, встигла мигнути йому думка, ми знову візьмемося з ним у ручки. Лев стрибнув на нього, і вони покотилися по тому полену, яким заросла церква, а на них із гуркотом Звалилася темна лавина чи хмар, чи поламаних дерев. Свічення Маленький попек, білий наче лунь, трюхикав на малому возі. І він, і його так само білий коник посхиляли голови, а дорога, якою вони їхали, бліда сягла від перетертої на ній куряви. По обабіч тяглися хліба, і бреніли вони важким золотом. Ось-ось мала надійти поражнив. Попек звів сині, окреслені сивими бровами очі, дивився на той щедрий, колосистий розлив, побачив навіть ряди і почув пісню, що злетіла над полем. Узрів також полукіпки і Боцюна, котрий спустився на один із таких полукіпків. Веселі могили, подумав він, веселі могили ці полукіпки. Помахва перед його очима кінських віст. Ступали чотири сиві ноги, на задній лівій копито було збито, і коник ледь-ледь накульгував. Старий озирнувся не самохідь, висіла за возом хмара куряви і затворяла весь шлях. Попик на мент забув, звідки він їде і куди. Потім хліба закінчилися, і трюхи кавін по дорозі заросли пообабіч тирсою. З одного й другого боку витиналися дві стіни трави. І він майже ховався зі своїм конем у тому морі. Вигиналися сіро-зелені хвилі, котилися аж ген далеко попереду, клалися плавко й погідно. Гуляв по тому трав'яному полі вітер. Він стояв на горбі, що трохи вивищувався над степом. Кінь і попик пильно вдивлялися перед себе. Боки сивка втомлено ходили, а попик намагався пригадати, куди вони вибралися – Глухла навколо тиша, тільки жайворонки невтомно били в свої дзвінки. Була ця тиша, як тканина блаватна. Білі вії попика покліпували, вицвілі очі його дивилися на світ спокійно. Позаду за ним повільно осідала курява, знята возом. Там, у тумані від куряви, стелився той таки краєвид, вигинливі і зелені хвилі. Попик зіскочив на землю і став ще менший, наче хлопчик сивоголовий. Відпустив коневі водило, і той почав хапати траву. Попик дістав із вуза торбу з харчем, сів тут таке на узбіччі, і почав з натугою розминати під уплавілими зубами засохлий хліб. Синій метелик прилетів і сів на покладену біля коліна руку старого. Тихо дивився на непроханого гостя, м'яв хліб, смоктав його неквапно, Кінь скубав траву і в ряди годи форкав. Метелик сидів на руці і тремтів від власного зухвальства. Над головою незручно стояв коршак, і тінь від нього лежала зовсім поруч на дорозі. Метелик перелетів із попикової руки на його бриль і сів там, наче квітка. Тоді зворухнувся старий, устав і стягнув шворку на торбі, ковтнув в останнє і кинув торбу на воза. Пішов оперядити коня, а метелик не злітав йому з бриля, Махав тремтливими крильцями, не мов до льоту поривався, але й гадки не мав злітати. Десь далеко в степу заіржав чи заплакав дикий степовий кінь. І це іржання розлунилося, розплескалося в безмірному просторі. Почув тупіт копить за спиною, але не обернувся. Так само трухикав його коник і так само, понурившись, їхав і він. Вже пара синіх метеликів сиділа на його брилі і наче балакала поміж себе. Ми готів крильцями спершу один, а тоді другий. Нас доганяв воза тільки один вершник, і копита чітко дзвонили в степовій тиші. Літні закиптюжене обличчя, чорні палки очі, вуса закладені за вуха, а на маківці піднятий вітром, наче півнячий гребінь, чуб. Вершник нічим не різнився від посетців цих країв. Кінь його заїжджав, далеко попереду зойкнула луна, тонко охнула і пропала в просторі. Попиковий кінь, наче щось пригадав, збив голову і прислухався, хоч уже з десять років він глухий. Однак ніздрі його заворушилися, той погук, що несподівано пролунав за спиною, мав свій запах. Попек, однак, лишився непорушний. Дивився перед себе і не бачив ні дороги, ні степу навколо. Бачив тільки тінь коршака, яка пливла перед возом, наче дороговказ. Тінь мала голову і крила, пташка хитлива і темна. Ставалося раз і другий, кінь наздоженеї її але завше виривалася з-під копит і відскакувала на косовий сажень. Вершник уже наздогнав воза. Метелики з попового бриля зірвалися і полетіли між тирсу. Воєвничий вершниковий чуб ліг на підбриту голову і від того обличчя його змінилося, стало втомлене і прихильне. «Чи не до Степана носа їдете, паночче?» – гукнув. Попик повернув спокійне лице і дивився якийсь час на вершника. Нічого не відповів, тільки відвів очі і знову задивився на стребливу пташину тінь. «Мене вислано вас зустріти», – говорив вершник, перебиваючи голосом стукіт копит. «Степан ніс мій прапрадід, він мене й послав, але я, певно, розминувся з вами, коли завернув на малий путівець. Це я з могилки застаріг ваш повіз». «Чи не ви о той піп, що вам сто років?» Вершник заблискотів усмішкою, але старий і пальцем не кивнув. Зігнувся наперед воза і помахував батішком. Синій метелик повернувся і знову сів на своє місце, і Вершник почудувався на цю напрочуд ніжну квітку. «Ви такий мовчазний, отче!» – балакав без перестанку Вершник. «А я от люблю потеревенити». «Там у нашому хуторі є свинар, але не думайте, що темний. Я, отче, знайшов серед прапрадідового майна скриню книг. Навчився самотужки читати, хоч всі вони ті книги написані незрозумілою мовою». Старий відірвав погляд от тіні птаха на дорозі. Знову десь далеко заїжджав дикий степовий кінь, і відгукнулися до нього сивко і кінь вершниковий, скинули важко головами. Мирала в глибині цього світу далека луна. Тоді повернувся на бриль і другий метелик, а над головою попика задзвонили, мов прокинулися жайворони. Попереду перебіг дорогу прудкий сайгак, миттю сховавшись у неозорій траві. Попикове обличчя розтануло, мов прокинувся він. Густа його зарухалися, зашепотіли молитву, а очі стали двома шматками синього неба. Зрештою, старий перевів очі на свого провідника. «То куди це ми їдемо, хлопче? Мо розкажеш?» Місто випірнуло наче з-під землі. Дерев'яні обмазані жовтою глиною стіни, рів із стоячою цвілою водою, густо засипаною рязкою, і порослий густим бур'яном вал. По стінах повзли пагани видких рослин із плодами, схожими на шишки дурману». В деяких місцях їх зібралося так густо, що стіна робилася зовсім зелена. Дорога, якою вони їхали, була польовим, мало збитим путівцем, колеса лишали дві зелені колії, притоптаного зілля. Оце і є наш хутір, сказав вершник і раптом ударив коня, обігнав воза і подався з гори в падалину, де й лежало оте незвично зелене місто. Ветелики зірвалися з попекового бриля і замахали синіми крильцями. Коршакова тінь раптом пропала, і попит мимохідь глянув угору. Не було в небі ні хмарини, ані птаха. Не дзвонили жайворони, тільки лежало, як мідна миса, незвично велике і жовте сонце. Вешник щось закричав там біля воріт. З вежі визернуло вусате обличчя, загремотіли ланцюги, і над ровом повільно опустився звідний міст. Старий поїхав просто на той міст і на розчиненні ворота. Білі брови його ледь звелися. Побачив він раптом ущет забиті людьми вулиці. Люди там за ворітьми підстрибували, махали руками, але не це вразило попека. Були одягнені вони в однакову одежу – синій каптан і зелені штани. Жінки мали зелені сукні і сині корсетки – а всі чоловіки були однаково стрижені з чубом, що розпадався від тімені на всі боки і голомозі. Попекаш рота розтулив від здивування, показуючи жовті пеньки зубів, але очі його були так само спокійні. Замить стулився йому і рот, і він затрюхав просто на ті ворота, що гостино розчинилися перед ним, і на тих синьо-зелених людей, котрі жваво, вигецували на Майдані якийсь надто бадьорий танок. Грало троє музик, один на лютню, один на скрипку, а третій бив у бубінець. Обличчя їхні були урочисті, і звуки весело роздзвонювалися навкруги. Жінки скакали, підіймаючи пучками над землею важку тканину своїх суконь, а чоловіки крутилися навколо них, наче бджоли коломеду. Притупували всі водночас і знову кидались у вихиляси, жінки наче відмахувалися, збиваючись у гурт від партнерів, а чоловіки прискакували до них з притупцем і розривали густий, збитий докупи жіночий рій. Знову вихилялися парами, крутилися сині корсетки й зелені сукні, всі були поважні й надихнуті, як і музики, а в їхніх рухах прочувалася трохи неприродна завченість. Панотець спинив коня, юрба перепиняла йому шлях, мовчки дивився на ці веселищі і жоден м'яз не здригнувся на його лиці. Зняв капелюха, наче хотів пересвідчитися, чи й справді покинули його метелики. І вітерець, що повіяв із глибини міських вулиць, лагідно звіяв його біле волосся. Через юрбу їхав, махаючи, пугою, недавній супровідник. Олоснів виляс, били повітря.